Beraz, telefonaren bestaldean eta gazaruntz ekimenaz hitz egiteko, maite dugu, arratsaldeon, maite. Ezo, arratsaldeon. Gazaruntz ekimena, okeras banago, irugarren urtea, horrera ematen dela ekimena ekimenau, beti ere aldaketekin, eta orten ere Euskal Herritik e, ibili dena, zu batez ere Donostiako ekimenean okeras banago partea hartu zenun, baina hasiko gera, aipatzen, e, nahi baduzu eta ondo iruditzen baza izu, ekimena zer den. Vale, bueno, pues, eh, asteko zambiarko benduke gazako arazoa ez da la berritia, ez? Israel bertan egiten ari dena, ba, izugarrizko injustizia dela, eta ba, ez da hori okerrena, baizik eta nazioarteko, komunitateko, hainbat gobernuen komplizitatearekin kontatzen duela, ez? Hauek eh, bere pasibitatearekin babesa ematen ari bai diote. Orduk, irrailek momentu honetan e, itxaso e, blokeoa jarritabie, palestindarrei, eta horren ondorioz bizibaldintzak kinkalarrian jartzen ditu abuene goera, ez? Dezente okerrera jodutelako. Ezin dute momentu honetan beraien uretan arrantza egin, e, ezin beraien lurra landu, umek ezin dute eskolara joan, eta guzti honetara, guzti honen ondorioz, ba, gozetera eta ga, gaizotasunetara eramaten ari da herri guzti da. Ega bateko, zuntipenera, kondenaturik daukat irraelek Israel, e, gaza. Uhum. Azken zinean, giza eskubideetaz hitz egiten ari gara, gaza herriaren giza eskubideen urraketaz. Irraelek eta babesa ematen diotan beste hainbat herrialde hoiek, ba, giza eskubideen aurka eten gabe jokatzen ari diran. Orduan, e, gu Europar hiritar garenez, ez dugu konplintziek izan nahi historia honetan, eta injustizia hau zalatu nahi dugu. Hmm. Orduan, egoera honen aurrian, jakinen unian, e, alako bat martzan zegola, ontzibitziki bat martzan jarri zutela, Bueno, ba, harremanetan jarri ginen, e, donostian konkretuki, ba, zegoen pertsona bat harreman eh, zuzena zeukala talde honetako norbaitekin, eta, bueno, ba, donostia eta inguruko herrietako hainbat pertsona eta elkarte eh, bildu ginen, osatu genuen talde iriki bat, eta berda, irin mugimendu edo errin mugimendu bat izan txala, eta burubelarri beharri jarri ginean lanian. Uh -huh. eh, Illabeteko kontua izan zen, ba, baganekien, bueno, ba, beraien azmoa zala ikusita, iaz, eta oraindala bi urte izan dako esperientzia, E, pikutara joan zitzaiela, ez dakit gogoratzen duzuen e, orain bi urte, eraso bortitza izan zutela irrael den aldetik, bederatzi pertsona ziren, beste berrogeita mar zauritua gelditu ziren, oso gogorra izan zanura. Iaz, e, ezberdina izan zan, e, beste modu batera egin nahi izan zuten, baino Grezian han zeudela, Zabotai batzuk izan zituzten, e, urrazpitik elizak aportu zizkioten, justo hor bat zegoen e, gernika hemendik joandako dako itzazontzi bat ere. Eta orain, bueno, ba, irugarren honetan, <coughs> gauzak beste modu batera egina e, izan dituzte, e, beraien asmoa bueno, da e, portu ezberdin e, irit, e, Europa zeharkatzea, bueno, mediterraneo zeharkatzea, eh herrialdez berdinetan egotea eta elburu garbi batekin, eh, alde batetik, eh, Gaza bizituen egoeraren berri ematea, zabaltzea, beraien egoera eta beste batetik, ba, ikaso hori salatzea, eh, Zta garbi ustea, ba, ba, egiten ari diren injustizia ezin da ezin dela aurrera egin. <risa> bueno, guzti hori jakinen unian, pentsatu genun eta jakin da Euskal Herretik pasatzeko asmoa zutela, ba, pentsatu genun merezi zutela ongi etorri bero bat, ez? Eta hola, jarri ginean e, martzan, eta prestatu genun ba, bueno, bi egunetako ekitaldi bat, eta egin ezan, oso tera zala, ezan behar da ere, e, naiz eta iri, iritarren mugimendua izan, hori ditugun ateak, ba, udala dela, elkarteak direla, ba, oso erantzun ona hasu begula eta danon laguntza hasu begula. Ordun, bueno, pues pues ateratzen dira horrela, ez? Eh. Ordun antelatu genun mm, ongietorri bat e, asteko ba piragoizta batzuk eta, rengo txaluka txiki batzuk atera ziren itsasora beraien bila eta zartu ziren donostiko kaiara, bai, kalkulatu zazu eslorako berrogeita metro ditu nitsasontzi hori, ba, maniobrak egiten izan zan, oso polita egure aldizora garria zan, kaiak jendez petetaz polita, oso polita izan zan. Orduan ja, e, atrakat oso portuan, e, ongit horria manzitzaien bertan, e, tripulazio guztia jetzi izan nitsasontzitik, handik kale Ubala gaino joan ginean, eh, palestinako enbasadorea ere etorrizan zen, eh, donostiko alkateak onkietorria eman ziren, beste hainbat politiko ere antzeuden. Eta gero, bazkari bat antolatu zen, bazkari popular bat eh, donostiko elkarte batean, eta arratsaldian antolatu zen eh, kantalditxo bat. Zabertan parte hartu zuten, Nabil, dala palestindar bat, hementik dabilena, estatu españolian, eta berarekin batera lazarteko arramazka taldea, euskaldunak. Eta bueno, behori izan zen e, e, e, e, egun hortako ekitaldia, ez? baino gero hurrengo egunia nosoporita izan zen edez, eitzasontzia zabalik zegoen eta edo nor posible zuen itzasontzia sartzea eta ikustea, nolako sanitzasuntzia barruntik eta zertzan itza honek zeramana, ez? Beraiek interes asko zuten jendeak jakitea ba eh violentziari gabeko ekintza bat zala hau, ez? Eta itzasuntzi hortan eh fijoasten materialak zirela eh ur eta argindar sistementzako hor dero piezak, gaztan behar beharrezkoa dituztela Segu ere un baloi, angun mentzat, eh, arte arriak inibildu nirean, nire gara horretzola. Gaino, eh, tripolazio, azpen beru unberzela, zer karga hundiena, bera jentzatzen elkartasuna, Olako, ba, donosti bezalako herri jasotzen ari ziren elkartasuna. Ordu, nurrego egunian, ba, bueno, ba, visita guiada da belako oieke gintziren, antolatu ziren, eta ba, irure pertsona edo alako zerbait pasaz ziren itzazontzia ezagutzera eta ikustera, eta gero arratzalbian, ba, beste antalditxo bat egin zan, pako Ibanezekin eta itziar zamorarekin. Mm -hmm. Gero mendikan, e, berne joan ziren, bermeon ere ba, ba, oso ongi etorri beroa izan zuten eta bueno, pues, hau da pizkat hemen Euskal Herrian eman nahi izantzaileen babesa es ba guk ez? ba, e, ezan nahi genien beraien helburuarekin e, bat gento zela, eta beraiek zeramaten mezu hori, guk ba, ere babestu nahi denula eta beraiekin aurrera egin daitea nula, ez? Eh? Eta, este litxasontzia, Euskal Herria utzi, baina e, ibilbidea jarraitzen du, e, nola nola horreik usten duzu ere bai e, izatia ibilbide horren e, urrengo pausua, edo ailegatu hote alko da? Bueno, hemen dik, berbeotik aterazan anean, alikantera joan txan eta alikantetik Bartzelonara. Bartzelonara, uste, tatzo iritsi izala eta ba, gauza bera, ez? E, Berritarrak oso beraien alde eta bero, bero, ondietorri beroa. Eta gero ja hortik, e, Bartolona tik ateratzen bidenian, hartuko dute mediterraniotik Italian uste egin behar dutela urrengo eskala, eta beraien asmoa da, urrian iziztea gazara. Iritziko hote diran, bueno, utxiko dituzte iristen, ba, hor dago koska, ez? Ba, hemen gaude, burubelarri. Ba, zai, ba, ikusteko, a prozesuaren sai ikusteko da zertan datza historia hau, ez? Ba, ezakite arrasoren bat baldi badute edo ez badituzte uzten, ba beste zerbait prestatu beharko da eta eta bueno, ba hemendikibilgeran gutiok e, berriro beharko dugu hemen jarraitzen degula, eta ergaudela prest, ez? Eh, Halako indarkeriak e, toleratzeko. Baina, bueno, beraien asmoa hori izan. Eh? Ezan behar da, tripulazioan amados eta mazazpi pertsona zikoaztela, eh, profesional eta bolondrezen artean. Eta, bueno, pues oso jente gaztea, oso atzezina, ilusioa handiarekin eta, bueno, espero desa un suerte hona izatea. Ezan behar da, gazatik gazaruntz esaten begunean, ez dela bakarrik gazaruntz di joan estele, Baiz, gazan bertan, palestindarrek e, nazioarteko bolondrozekin, beste itxasontzi bat e, prestatzen ari zirela gazatik irtetzeko. Oze, blokeo ari buruzitze hiten demunean ez da bakarrik ez dutela sartzen uzten, Baizik eta bereik arrantzaleak ez induten e, arrantza egin eta horregatik e, zan, bueno, piskaten leloa gazatik gazaruntz. Itxasontzi bat handik atzera nahi da eta beste bat aria zartzeko. Bakaso, Maite, mendikan aste batzutara berrizitzen behar dugu, ikusteko ea estel itxasontzi hau iritsi den, esten iritsi, eta oise, ba, ikusteko e, nola di joan e, bide hori, ez da? Bai, bai, bai. Osongi, Maite, ba, mi esker gurean izateagatik eta gatzaruntzekimen honetaz, e, ba, gurekin itzegiteagatik. Bueno, ba, eskarrikazko zu egi, eh? ¿Viste la Bueno, a